Анголон НеПРИБОРКАНА Анжеліка», книга четверта, частина перша «Від'їзд». Розділ 1. Карета лейтенанта паризької поліції Дегре виїхала з воріт його особняка і повільно погойдуючись на великому камінні бруківки звернула на вулиці Командері у Сен-Жерменському передмісті. Це був не розкішний, але добротний екіпаж прикрашений пристойним різьбленням по верхній частині кузова і обшитими золотим позументом шторками, які зазвичай закривали віконця. Запряжений він був парою гнідих коней з кучером на козлах і лакеєм на зап'ятках. Типовий екіпаж для того, хто користується престижем серед сусідів, які нарікали йому лише за те, що він досі не одружений. Такий представницький чоловік прийнятий у кращому суспільстві давно мав би вибрати собі дружину серед розсудливих, діяльних і доброчесних дівчат, яких суворі матері та деспотичні батьки, багаті буржуа Сан-Жерменського передмістя, виховували в великих кількостях. Проте люб'язний і насмішкуватий Дегре не поспішав одружуватися, а у дверях його будинку з найзнатнішими людьми Франції стикалися підозрілі особи, і надто помітно одягнені жінки. Карета заскріпіла, перебираючись через струмок, який протікав у поперек дороги. Кінь забив копитами, кучер на силу вирівняв екіпаж. І городяни, які бовталися на вулиці у сутінках цього задушливого літнього дня, розступилися і притиснулися до стін будинків, звільняючи проїзд. У цю хвилину до карети наблизилася жінка, що чекала в масці. Скориставшись повільним поворотом, нахилилася до віконця відкритого через спеку і запитала «Метр Дегре, чи не дозволите ви мені сісти поряд і відволікти вашу увагу на кілька хвилин?» Поліцейський лейтенант, занурений у роздуми про результати одного розслідування, здригнувся і підняв голову. Просити невідомо зняти маску не було потреби. Він і так впізнав Анжеліку і розлютився. «Ви?» «Ви що, зовсім французьку мову забули? Адже я сказав вам, що не бажаю вас більше бачити». «Так я пам'ятаю, але справа дуже-дуже важлива. І тільки ви можете мені допомогти, Дегре. Я не наважувалася, довго думала, але щоразу виходило те саме. Ви один можете допомогти мені, більше ніхто». «Я вам сказав, що більше не хочу вас бачити», – повторив Дегре крізь зуби із незвичною для нього люттю. Чоловік цинічний і суворий, він умів стримувати свої пориви. Але тут він раптом втратив владу над собою. Такого вибуху Анжеліка не чекала. Вона знала, що спочатку він захоче прогнати її, бо вона порушила негласну обіцянку більше не турбувати його. Але подумавши, вона вирішила, що не можна зважати на почуття непоступливого, хай навіть і закоханого поліцейського – коли йдеться про екстраординарну звістку, яку вона отримала від короля. Дегребум надто їй необхідний. Вона не здивувалася, коли обидва рази, що приходила до нього, отримувала відповідь, що пана лейтенанта немає вдома, і навряд чи він буде вдома, коли вона знову прийде. Вона просто обрала зручну хвилину, щоб побачити його вічна віч, вірячи, що змусить його врешті-решт вислухати її, і що він таки поступиться. «Це дуже важливо, Дегре!» – благала вона. «Мій чоловік живий!» «Я сказав вам, що не хочу вас більше бачити!» Втретє повторив Дегре. «У вас достатньо друзів, щоб займатися і вами, і вашим чоловіком, чи живий він, чи ні! Відпустіть фіранку! Коні зараз пустяться стрибати!» «Не відпущу!» Анжеліка вийшла з себе. «Нехай ваші коні тягнуть мене вулицею! Але ви повинні зрештою вислухати мене!» «Відпустіть фіранку!» У різкому наказі чулася злість. Дегрес хопив свою тростину і сильно ударив на набалдашником по стиснутих пальцях Анжеліки. Вона скрикнула і розтиснула пальці. Тієї ж хвилини карета помчала вперед, а Анжеліка впала на коліна. Продавець води, що стояв поруч і бачив всю сцену, вибухнув глузливими втіхами, поки вона піднімалася і обтрушувала спідницю. Ну, не вийшло нині, що вдієш красуне. Не досадуй, адже не завжди вдається велику рибу спіймати. А про цього кажуть, що він розуміється, чорт забирай. На гарненьких. Треба визнати, що в тебе шанси були. Просто ти погано вибрала час, от і все. Хочеш склянку води, щоб прийти до тями. Парить так, що гроза, мабуть, буде. У горлі пересихає. У мене вода чиста, гарна, шість су за склянку. Анжеліка пішла невідповідаючи, її глибоко поранила поведінка дегре. Розчарування перейшло у тугу. Егоїзм чоловіків перевершує все, що можна уявити, думала вона. Зрозуміло, що він хотів захистити себе від любовних страждань, зовсім забувши про неї. Але невже він не міг зробити невеликого зусилля ще раз, коли вона знайшлася і в такому стані, що зовсім розгубилася? Не знаючи до кого звернутися, яке рішення прийняти, дегре один міг би допомогти їй. Він знав її під час процесу Пейрака і брав участь у цьому процесі. Він поліцейський і його особливий склад розуму допоможе відокремити реальність від химер, запропонувати гіпотези, знайти точку, з якої слід починати пошук. А може, хто знає, може, і в нього є якісь особисті відомості про цю незвичайну історію. Адже він знає стільки таємних і прихованих речей. Вони зберігаються в різних відділах його пам'яті, а може бути і відображені в записках і повідомленнях, що зберігаються у ящиках його столу або скрині. І потім, хоча вона сама і не зізналася собі у цьому, де потрібен був їй, щоб струсити із себе страшний тягар таємниці, щоб не відчувати себе на самоті з шаленими надіями, з радістю, що трепетно спалахувала як у крижані вітри сумнівів гасили, як тремтячий вогник. Поговорити з ним про минуле, про майбутнє, про ту безвісну безодню, де, можливо, чекало її щастя. Ти чудово знаєш, що там, у глибині життя, щось чекає на тебе. Ти не повинна цього зрікатися. Адже це сам Дегре колись казав їй. А тепер він так сердито відштовхує її. Вона відчайдушно й безсило махнула рукою. Ішла вона швидко, Адже на ній були коротка спідниця і накидка Жанини, які вона позичила, щоб не виділятися в натовпі, не звертати на себе уваги, поки вона чекатиме Дегре біля його будинку. Вона чекала на нього три години. І який результат? Вже настала ніч, перехожих ставало дедалі менше. Проходячи новим мостом, Анжеліка обернулася і неприємно вразилася. Побачивши, що за нею йдуть ті двоє, яких вона помітила кількома днями раніше біля свого будинку. Можливо, просто збіг? Але чому цей червонопикий роззява, який вічно ловив ворони біля Ботреї, прогулювався вночі новим мостом і в Сан-Жерменському передмісті? Якийсь шанувальник, звичайно, але це дратує. Якщо він тягатиметься за мною ще три дні, попрошу Мельбрана чемно вселити йому, щоб шукав своє щастя в інших місцях. За палацом правосуддя знайшовся под час і хлопчик зі смолоскипом. Вона веліла донести себе до набережної селестинців, звідти було два кроки до хвіртки її оранжереї. Відчинивши хвіртку, вона швидко пройшла в теплицю, де повітря було повне аромату ще недозрілих плодів, що густо обсипали гілки тоненьких дерев, що росли у срібних діжках. Вона пройшла повсередньовічну криницю з кам'яними химерами і нечутно піднялася сходами. У її кімнаті горіла свічка над письмовим столиком із чорного дерева, інкрустованого перламутром. Біля столика вона й опустилася на крісло, зітхнувши важким подихом, одним рухом скинувши з ніг черевики. Її босі ноги горіли. Вона вже розучилася ходити по погано брукованих вулицях, і тепер у таку спеку, Груба шкіра черевиків-служниць натерла їй ноги. Я стала менш витривалою, ніж раніше, а якщо доведеться подорожувати у важких умовах. Думка про від'їзд не залишала її. Вона уявляла себе бродячою босоніж дорогами злиденною паломницею кохання у пошуках зниклого щастя. Треба їхати. Але куди? І вона знову ще більш уважніше почала вдивлятися в документи, віддані їй королем. Ці листки, що потемніли від часу, з початками та підписами – єдиний реальний доказ. Коли їй здавалося, що все це здалось, вона кидалася до цих листків і перечитувала їх. З них ставало ясно, що Арноде Калістер, лейтенант королівських мушкетерів, отримав від самого короля доручення, яке поклявся зберігати у таємниці. Лейтенант наводив імена шести товаришів, призначених йому на допомогу, всі вони були мушкетери з королівських полків, які відрізнялися відданістю королю та стриманістю. У їхньому мовчанні можна було впевнитись і не відрізаючи їм язиків, як робили раніше. На іншому листку був ретельно виписаний декалістером рахунок витрат, яких вимагало виконання цього доручення. 20 ліврів за найм приміщення харчевні «Синій виноград» у ранок страти. 30 ліврів господареві цієї харчевні метру Жільберу за збереження таємниці. 10 ліврів за труп куплений у Морзі, щоб спалити його замість засудженого. 20 ліврів двом підручним, що доставили труп за мовчання. 50 ліврів Кату за збереження таємниці. 10 ліврів за найм човна для перевезення ув'язненого із порту Сен-Ландрі за межі Парижа. Десять ліврів човнярам за збереження таємниці. П'ять ліврів за найм собак для розшуку ув'язненого. Тут серце Анжеліки відчайдушно забилося. Десять ліврів за мовчання селянам, які дали собак і допомагали обстежити дно річки. Усього сто шістдесят п'ять ліврів. Відкинувши листок із акуратними підрахунками сумлінного Арнодика Лістера, Анжеліка взяла інший. З його повідомленням, написаним менш твердим почерком. Близько опівночі ми пропливли за Нантер і човен, у якому перебували ми з ув'язненим, пристав до берега. Ми всі вирішили трохи відпочити. Біля в'язня я залишив вартового. Ув'язнений не подавав ознак життя з тієї хвилини, як ми отримали його з рукката. Ми пронесли його підземним ходом під пілля, харчевні синій виноград до порту. У човні він лежав, ледве дихаючи. Вона уявила собі змучене тортурами тіло, загорнуте, як у саван, у біле вбрання, засучених до спалення на багатті. Перш ніж піти до сну, я запитав у в'язня, чи не потрібно йому чогось. Він, здавалося, мене не чув. Власне кажучи, Декалістер, завертаючись у плащ, щоб піти до сну, припускав, що вранці знайде в'язня вже мертвим. Ну, а насправді він його не знайшов. І тут Анжеліка не могла стримати сміху. Жофрей де Пайрак, переможений, вмираючий, мертвий, цього не можна було уявити. Це ні з чим не можна порівняти. Це просто неможливо. Ні, вона бачила його таким, яким він мав залишатись до кінця. Пильно стежити за своїм знесиленим тілом, інстинктивно опираючись смерті. Готовий до боротьби, до останнього. Чудо волі, такий, яким вона його знала. Він був здатний на це і ще набагато що інше. Вранці на сіні, де його уклали, знайшли лише відбиток його тіла. Часовому довелося зізнатися, що він не вважав за необхідне надто уважно спостерігати за вмираючим. Мабуть, дуже втомившись, він теж пішов спати. Зникнення ув'язненого є абсолютно незрозумілим. «Як могла людина, яка не мала сили розплющити очі, вибратися з човна, щоб ми цього не помітили? І що могло з ним стати згодом? Якщо навіть він зумів у цьому стані якось дістатися берега, то не міг же він напівголий піти далеко непоміченим?» Мушкетері почали шукати його, покликали на допомогу селян із собаками. Довго оглядали берег і прийшли нарешті до висновку, що над людським зусиллям вибравшись з човна в язень паву річку, а течія забрала його. Сил чинити опір у нього не було, і він потонув. Однак пізніше один селянин прийшов зі скаргою, що тієї ночі у нього вкрали прив'язаний біля берега човен. Лейтенант Мушкетерів не залишився поза увагою. Човен знайшовся біля портвілля. Весь той район прочухали, питали у місцевих жителів, чи не траплявся їм худий і кульгавий волоцюга. Відповіді привели мушкетерів до маленького монастиря, що приховувався у глибині гущавини. Настоятель цього монастиря розповів, що трьома днями раніше дав милостиню прокаженому одному з тих, що блукають навколо по селах, нещасному біднякові, укритому виразками, і який закривав брудною ганчіркою своє, мабуть, страшне обличчя. Чи був він високого зросту? Чи кульгав? Можливо. Як сказати? Ченці не могли згадати. Чи висловлювався він вишукано словами незнайомими жебракам? Ні, ця людина була німою. Він тільки видавав іноді хрипкі крики, як завжди роблять прокажені. Настоятель сказав йому, що його належить відвести до найближчого притулку для прокажених. Людина не заперечувала. Він сів у віз разом із послушником, але потім кудись подівся. Коли проїжджали ліс, його у возі не було. Біля Парижа і збоку Сен-Дені бачили одного прокаженого, але це був інший. Принаймні Арно де Калістер, використовуючи надзвичайні привілеї, отримані від короля, підняв на ноги всю Паризьку поліцію. Протягом трьох тижнів після зникнення в'язня. Жоден екіпаж не впускали до Парижа без найретельнішого огляду біля воріт міста. У всіх, що прямували до міста пішки або верхи, ретельно оглядали обличчя і вимірювали довжину ніг. У справі, яку перегортала Анжеліка, містилися донесення різних стражників, які повідомляли, що такого числа було затримано кульгавого старого, але він виявився невисокого зросту, Хоч не красивий, але з обличчям незнівеченим А ще затримали пана в масці Але маску він надів, бо йшов на побачення із дамою А ноги у нього були однакові що. Бродячого прокаженого не виявили Але його бачили у Парижі Його боялися, бо він був схожий на сатану Особливо страшним було його обличчя Прикрите пов'язкою чи чимось на зразок капюшона один поліцейський зустрів його вночі і не наважився зняти з нього капюшон, а людина зникла раніше, ніж поліцейський встиг викликати загін стражників. На цьому закінчувалися міркування про прокаженого. Тим більше, що саме у цей час у Гасікурій, трохи нижче манта, знайшли в очереті тіло утопленника, що пролежало у воді з місяць і вже розклалося. Можна було лише визначити, що це людина високого зросту. Лейтенант Декалістер доповідав королю із подихом полегшення, що такий результат є йому єдиноможливим. Утікач не оцінив милосердя короля, що вирвав його в останню хвилину з полум'я, і Бог покарав його, зрадивши холодним водам річки. «Все як слід!» «Ні, ні!» – протестувала Анжеліка, з огидою відкидаючись скорботний епілог. Вона чіплялася за кілька рядків у протоколі – складеному судовим чиновником у Гасікурі. Там опис знайденого тіла супроводжувався такими словами «Збереглися уривки чорного плаща, що пристали до плечей». Але в'язень, що утік із човна, був одягнений тільки у білу сорочку. Однак Арноде Калістер у своєму висновку наголошував «Усі прикмети утопленника відповідали вигляду нашого в'язня». «А біла сорочка?» Голос промовила Анжеліка. Вона намагалась якось укрити свою надію від хмар сумніву. Спокою не давала підозра. А раптом мушкетери накинули на врятованого від багаття чорний плащ. Перш ніж потягли його підземним ходом до човна, який вивіз його із Парижа. Якби знайти цього Арнодика Лістера чи когось із його помічників і добре розпитати їх, думала вона, напружуючи пам'ять. Такого імені вона ж одного разу не чула, коли була при дворі. І все-таки не так уже й важко, мабуть, з'ясувати, що сталося з лейтенантом королівських мушкетерів. Адже минуло лише десять років від тих подій. Десять років! Наче трохи, а їй здавалося, що вона прожила за цей час кілька життів. Вона опинялася і на дні злиднів, і на вершині багатства. Вона знову вийшла заміж. Вона набула влади над серцем короля. Все це здавалося непотрібним сном, який не варто було й згадувати. На поличці її письмового столика, серед розкиданих паперів, лежав лист від пані Десавін'є. «Ось уже два тижні, моя Люба, як вас не видно у Версалі. Усі запитують, не знають, що й думати. Король похмурнів. Що ж сталося?» Анжеліка знизала плечима. «Ну, звісно, вона покинула Версаль. Ніколи ні за що вона туди не повернеться». Цього рішення не змінити. Нехай придворні маріонетки танцюють без неї. Вона вже й думати забула про них. Всі її душевні сили зосередилися тепер на тому далекому Маринні, важка шаланда біля зледенілого берега взимку. Ось із цього місця і відновиться її життя. Вона забула своє тіло, яким володіли інші. Забула своє нове обличчя. Обличчя, що досягло досконалої краси. Побачивши, яке короля охоплювало тремтіння, забула сліди прожитого, які закарбовані в ній жорстокою долею. Вона почувала себе чудовим чином очищеною. У ній воскресла уперта наївність двадцятирічної закоханої. Вона почувала себе оновленою, сповненою ніжності і цілком звернулася до нього. Вас питає якась людина. На тлі осіннього килима химерно біліла сива голова Мальбрана, «Зброєносця», який постійно охороняв її, «вас питає якась людина», – пролунало знову. Вона здригнулася, злегка похитнулася і зрозуміла, що задрімала на кілька секунд, сидячи на табуреті і обхопивши руками коліна. Розбудив її старий слуга, що відчинив дверцята, заховані за килимом. Вона провела рукою по чолу. «Що? Хто? Що це таке? Людина? Яка людина? Яка тепер година?» Третя година ночі. І ви кажете, що мене питає якась людина? Так, господине. І воротар упустив його в таку годину? Ну, воротар тут невинний. Чоловік цей увійшов не через двері. Він заліз у будинок через моє вікно. Я іноді залишаю його відкритим. А цей пан ухопився за ринви і піднявся по них. Ви що, смієтеся з мене, мальбране? Якщо це злодій, ви зуміли, я вважаю, з ним упоратися. Як сказати? Ні, пан справився зі мною. А потім він заявив, що ви на нього чекаєте. І я повірив йому. Це один із ваших друзів. Він назвав такі ваші прикмети, що... Анжеліка спохмурніла. Ще один безумець. Вона згадала людину, яка цілий тиждень ходила всюди за нею. Який він? Невисокий, товстий, рудий? Ні-ні-ні, нічого подібного. Видатний чоловік, на мій погляд. А який він обличчям важко сказати. Він у масці, і шапка насунута на очі, а плащ піднятий до носа. Але якщо хочете знати мою думку, я думаю, що він прийшов із добром. І вночі пропирається по хатах і по дахах. Ну, гаразд, пустіть його, мальбране. Але далеко не йдіть. Можливо, доведеться кликати на допомогу. Вона чекала, охоплена цікавістю. І тільки но побачила силует гостя, відразу впізнала його. «Ви прийшли!» «На жаль, прийшов!» – відповів Дегре. Анжеліка махнула мальбрано. «Можете лишити нас!» Дегре зняв шапку, скинув плащ та маску. «Уф!» Він підійшов до неї, взяв руку і трохи доторкнувся губами до кінчиків пальців. «Це на вибачення моїй недавній грубості. Сподіваюся, я не надто боляче ударив вас. Ви мало не зламали мені пальця, лиходій, своєю палецею!» «Зізнаюся, я не розумію вашої поведінки, пане Дегре. Ваша поведінка теж незрозуміліша, та й неприємна», – насупився поліцейський. Він підсунув стілець і вмастився на нього верхи. На ньому не було ні пишної перуки, ні звичайного бездоганного костюма. У поношеному плащі, який він надягав, вирушаючи у таємні походи, з незграбним жорстким волоссям, він виглядав детективом, що займається покидьками суспільства як колись. Анжеліка подумала, як виглядає вона сама, в одязі жанини, боса, схрестивши неприкриті ноги. Вам що, треба було прийти до мене у такий час, уночі? Так, треба. Ви розкаялися у своїй невимовній агресії і не могли дочекатися ранку, щоб виправити свою помилку. Він безнадійно махнув рукою. Якщо ви ніяк не хочете зрозуміти, що вистачить з мене вас, що я не хочу нічого чути про вашу особу, чорт забирай, довелося прийти. Це дуже важливо, Дегре. Ну, звісно, важливо, хіба я вас не знаю. Зрозуміло, що ви не турбуватимете поліцію через дрібниці. З вами вічно відбувається щось серйозне. То вас мало не вбили, то ви самі мало не наклали на себе руки, а можливо, ви вирішили покрити брудом королівську родину, потрясти королівство, посперечатися із папою римським. Чи мало що? Дегре, адже я нічого ніколи не перебільшувала. У цьому я й докоряю вам. Ніколи ви не вміли розіграти комедію, як роблять поважно виховані жінки. Ось драму – це так, і не театральну драму. З вами завжди таке відбувається, що треба мчати з усіх ніг і Бога благати, щоб не запізнитися. Ну ось я і тут, і, здається, якраз вчасно. Дегре, невже ви знову мені допоможете? Видно буде. Він похмурнів. Насамперед розкажіть усе. А чому ви полізли через вікно? Хіба ви нічого не зрозуміли? Ви не помітили, що поліція стежить за вами вже цілий тиждень? Поліція стежить за мною? Так, про всі прогулянки мадам Дюплесі-Бельєр подається найточніший рапорт. Немає такого кута Парижа, куди б вас не супроводжували два-три янголи-охоронці. Жоден лист, що вийшов із ваших рук, не потрапив прямо в руки адресата а був попередньо розкритий і уважно прочитаний. Заради вас біля усіх воріт міста стоять спеціальні стражники. Ви оточені суцільною мережею спостерігачів. У якому напрямку ви вирушили, через якусь сотню метрів вас не супроводжуючий. Ви повинні знати, що високопосадовець особисто відповідає за вашу присутність у місті. І хто це? Лейтенант, який допомагає пану Де Ларейні, префекту французької поліції, Дегре. Ви про нього, здається, чули? Анжеліка оторопіла. Ви хочете сказати, що вам доручено стежити за мною і не дати мені виїхати з Парижа? Саме так. Тепер ви розумієте, що за таких обставин я не міг відкрито прийняти вас. Я не міг відвести вас у своїй кареті на очах тих, кого я поставив стерегти вас. І хто ж дав вам таке підле доручення? Король? Король? Чому? Його величність мені цього не повідомляв. Але ви самі, мабуть, здогадуєтеся, у чому тут справа, чи не так? Мені відомо тільки одне. Королю не завгодно, щоб ви поїхали із Парижа. І я вжив відповідних заходів. З огляду на це, що я можу зробити для вас? Що вам завгодно від вашого покірного слуги? Анжеліка нервово стиснула руки на колінах. Значить, король їй не вірить. Він наважився не допускати її непокори. Він насильно утримуватиме її біля себе. Доти, доки вона не прийде до тями. Але цього ніколи не буде. Дегре дивився на неї і думав про те, як вона схожа у цьому простому вбранні із мерзлякувато схрещеними босими ногами, з тривожним поглядом потемнілих очей, що шукають порятунку на спійманого птаха, що терзається пристрасним прагненням полетіти з клітки. Цій жінці, що відкинула старе, вже не личили розкішні килими та дорогі меблі, всі ці прикраси золотої клітки, що оточували її. Вона відкинула світські умовності і здавалася тепер чужою передвитонченою обстановкою, декораціями, які сама колись споруджувала, із захопленням та смаком. Тепер вона перетворилася раптом у босоного пастушку, одягнуту у самотність і таку далеко від усього, що серце Дегре стислося. Йому подумалося, «Вона не для нас створена, це помилка». Але він тут же смикнув головою і прогнав цю думку, а потім знову сказав. «У чому ж справа? Що вам завгодно від вашого слуги?» Погляд Анжеліки засвітився ніжністю, вона повторила. «Ви дійсно хочете мені допомогти?» «Так, за умови, що ви не зловживатимете лагідними поглядами і зберігатимете дистанцію. Не сходіть із місця», – попередив він її спробу підійти до нього. «Поводьтеся добре! Це і так справа не надто приємна! Не перетворюйте її на болісну!» Дегре витяг із жилетної кишені люльку і, відкривши табакерку, почав набивати її повільними методичними рухами. «Ну давайте, друже, викладайте все!» Ця холоднокровна поза сповідника заспокоювала її. Все здавалося тепер неважким. «Мій чоловік живий!» – сказала Анжеліка. Дегре не ворухнув бровою. «Котрий!» Адже у вас їх було два, наскільки мені відомо, і обидва начебто наклали на себе руки. Одного спалили, другий втратив голову на війні. Чи є ще третій? Анжеліка похитала головою. Не вдавайте Дегре, ніби не розумієте, про що йдеться. Мій чоловік живий, його не спалили на грецькій площі за вироком суддів. Останню хвилину король помилував його та підготував втечу. Король сам зізнався мені у цьому. Мого чоловіка, графа Пайрака від вогнища врятували. Але, оскільки він, як і раніше, вважався небезпечним для держави, збиралися потай відправити в ув'язнення в одну з в'язниць поза Парижем. Але він втік. Подивіться на ці папери. У них докази того, що ця неймовірна подія відбулася. Поліцейський дбайливо підніс трут, що загорівся до своєї трубки, зробив кілька затяжок, не поспішаючи згорнув трут і поклав у коробочку. І тільки потім безпристрасно відмахнувся від стосу паперів, які Анжеліка простягала йому. «Не потрібно, я знаю». «Ви знаєте?» – повторила вона вражено. «Ці папери вже були у ваших руках?» «Так». «Коли ж?» «Кілька років тому». «Так, мені таки захотілося дізнатися. Я відкупився тоді від поліцейської служби і зумів зробити так, що про моє минуле забули». Ніхто вже не згадував нікчемного адвоката, який безглуздо втрутився у спробу захистити засудженого чаклуна. З тим ділом було покінчено, проте іноді про нього замовляли при мені. Говорили по-різному. Я почав шукати, ритися, копатися, поліцейським знайомі різні ходи. Зрештою, я виявив це і прочитав. «І ви мені нічого про це не сказали?» – прошепотіла вона, ледве дихаючи. «Ні». Він дивився на неї, примруживши очі за хмаркою синього диму, і вона відчувала, що починає ненавидіти його, що їй глибоко противний увесь його вигляд, хитрого кота, що смакує свої секрети.